Të gjitha lavdit falëndrimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falenderojmë për i të falë dhe udhëzimë kërkojmë salavatet selamet për shëndetit të mëmirë me mi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqëret e tij, familjes së tij të, ti, të, ti, të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij të ti mëmirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar vlezën ne vetëm se jemi duke u përshëndet dhe duke ia dhënë lamtumirën këtij muaji, elusim Allahun xhele xhelalu, që Zoti on te bareke ve teala Ta këtë pranuar, këtë ndërë që a kemi bohë Musafirit e Zoti Gjellë Gjellaluhu E të na e kururzonë Allahu Gjellë Gjellaluhu Ramazanin me Falit të mëkateve Edhe registrim të emrave tonë Në ata të cëtë bëjmë pjesë Prej banorve të gjenetit Morëm shumë prej Klasëve të njerëzve Të cilët për nga mberi I trajton të si cilin me kadrin e vet Me hakin e vet Me të drejten e vet A tjenë fillim kemi folë por sjellën e Muhamedit alayhi salatu sallam me familen e vet, me gratë e veta. Sot do flasim me sjellën e pejgamberit sallam me gratë, por jo të veta, por me gratë muslimane. Nga se gratë është gruaja e vet, edhe gratë të tjera. Gratë e, grat e muslimaneve do më lan gratë sahabëshave të pejgamberit sallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam u dërgoa mushir për burrat, u dërgoa mushir edhe edhe për gratë. Muhamedi alayhi salatu sallam kishte një trajtim të veçantë për gratë e muslimaneve, apo për gruan në në veçantë. Muhamedi alayhi salatu sallam i ka veçuar gratë vetëm në disa prej përjashtimeve. Në të gjitha dispozitat gruaja dhe burri janë njësoj. Por kur thotë Allahu xhe l xhelalu: "Aqimus salata wa atuz zakata." Fal në namazin dhe jep në zakatin. Formulimi gramatikor i fjalis i ligeratës nuk përjashton apo nuk vjen i veçant edhe për grad. E djetarët e muslimanëve kanë thanë ku për pëshijet gruaja, kanë thanë ligjë, kurëanor dhe ligjë i hadithit, gjdo, gjdo ajet edhe gjdo hadith që nuk e thekson kjo veç për grujen apo kjo veç për burin kejt vlejnë për bashkëta. Do mëllon, gjdo ajet izot, i zoti që urdhëron apo ndalonë, Bëndi qëka të preferuar Apo bëndi qëka të urejtur Krejt për përshinë në barabar Si burrat, si grat Kur veqohën grat Kur pengamveri se se lemtoje Qikjo veq për grat Atare për jashtohët Për ndryshe krejt ligjerimi Kur anor Vlenë si për burrat Si për grat Andaj Muhammed Tregoj një sielle Karakter të lart Në raport me grat E muslimaneve Pro nuk të bojmë të gratë veta e, e krymë me gratë veta ande do shohim si sillaja e emigratës shoqërisë. Si sillaja me njerzit kur i vjenin prej ë dovon prej rrugë. Vjen te do një plak apo vjen te do një grua e shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si trajtonte aj dhe si uajm te hakun ne te drejtat e tyre. Do ju edini se gruaja ne para 200 viteve ka qenë diskutuar ne Europë e ne shumë prej ligjeve te njerëzve se gruaja çfar statusi ka? Tas kanë fillu domthonë prej ardhesa e liberalizmit e pas revolucionit borgjez francez ta trajtoi gruën me një farë forme të, domthonë pak më të çmuar. Por ndryshe ma arrët kush lexon histori, e din se nuk e kanë mball mall gruan e Muhamedit alayhisalatu sallam prej fillimit të vet. Prej fillimit të vet e ka trajtuar gruën derisa ka kanë hadith se janë të barabarta me gratë, posku i ka veçuar me burrat. Posku i ka veçuar Allahu subhanehu ve teala. Allah i pejgamberi sallallahu alayhi wasallam A ditën se kanë zeri imam Tirmidhijun Nga Amr ibn Ahwas Thot kemi qenë në hajjjë Me pengamberin sallallahu a.s. Thot dhe, dhe khudben, khudben e mbajtjat hudbën Hudbën e gjatë Qe e quajmë hudbën e ja lemtumirëse Në hajjën lemtumirës Sepse përën sa me ka povesht një hajjë Ajo ka një parë dhe i fundë Ale i salatu e selat Edhe prej fjalimit të gjatë qe e kam bajtë Dhe mund të paramnë në vezër Se ati ka qenë nbi 100 minjerës D Sëpësa, për një më samë në atë, haqë ka thëmë, kalëzoni, që akumë thëmë, unë e kalëzoni në tjerëme. Qëka ki një për një për një më kalëzoni? Amdaj së hapët e pengamberit, së zëllë me kanë pas vlerën e transmitimit për pengamberit, ale i sëra dhe samë, nga ky fjallim i gjatë, nga ky fjallim i gjatë, pejnësëm, ka thanë, I ela, i, i për një më samë, ndër fjallit ka thëmë, i stëu, e la, vë stëu suvi njësa i khajra. Kanë thënë djetarët në komend Pra, konsult, do më më mërë një gratë e juve Në konsultim Koshillohu një me gratë e juve Dhe silu një mirë me gratë e juve Kjo ka qenë porosia e Muhammed Isra Zellem Në publikun më të pëllarë që e ka pas Në hajin lem të mirës Parakejt njërzve Që do më donë se Muhammed Isra Zellem Vezer E ka qmuar rolin e gruas në shëqri Nga se nuk ka shëqri E fort, stabile E moral shme vetëm se ky moral dhe ky stabilitet buron për gruas Apo, dhe në një vend ku gruaja nuk është stabile nuk është e qëndrushme nuk është e familjes ajo është e shri ajo familje nuk është e fort Apo, nga se gruaja nana është motra është tezia është gruaja a dojkë hala këtë e përbënë kjo gruaja a dojkë për nga mberi sa selim tha silu një mirë me gratë për po ja ula amanet nga se këtu ka ard, Vësiat po ja la, testamenti po ja ula gratë juve. Sillo më mirë me me gratë juve. Gjithashtu, a dinë se ka thënë Imam Tirmidhiu dhe Imam Ebu Davud nga Aisha radhiyallahu anha, kur të kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë inna men nisa'u shaqaiqur rijal. Ka thënë pejgamberi alayhisallatu wassalam, grat janë janë copë ndarë e burrave, janë nishoi shaqiq shqik i thon arabot kur ekidi ka vllah apo motor prinin anës apo prinin babës. Do nuk ekipi edhe pi babës edhe pi anës. Nëse ekipiç pi babës, apo babësh pi anës i thon shqik, pse? Se ekili copit pi atina. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, grat janë pikujt janë të martë. Ka thanë di tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, grua janë krijuar nga brriri i ademit. Nuk ka dal pite. Ka dal prej Njëriu, të burri, djetarët, të, për njeriu do ndan njeriu, burri s'u ban pa gruan dhe gruaja s'u ban pa burrin. Edhe këta 10 kanë ndan dietarët, ka dashur prej ngamesa të përcjell mesazh tek njerëzit se gruaja është e barabartë me burrin te të gjitha të drejtat, pos me përjashtime. Domthonse sot e dini vëllezër, si thi thirret për barazimin të burrit dhe gruas. Po kjo është e pamundur. Jo që sheria ti s'do, krimtaria s'do. Krimtaria e njerit, krimtaria e gruas nuk e lejon ata. Domthonse gruaja për nga natyra Andaj me sa në të të shojmë, grat i ka qëjtë qelqë Shish e gjami Pse, sa jë thijet shpejt është e më një grujes, një fjalë më jashlu Më një arkana jo A buri nuk ojti Andaj në natyr nuk janë të kryuar anë nësoj Buri është një orë për nga vërrasia është një orë për nga fuqia është një orë për nga uh, stabilitetin disa pun Dërsa grujes është një orë për në disa vendit të tjera E në Ka dhe nga më bërë, sëllëm, e, e ka për qëllim Që gratë trajtojnë barabartë Si njërës Si njërës Posku i ka vequë Allahun në krim të arri E pasta i ka arde shëriati I ka vequë A ba, andaj përë, sëllëm, i ka bërë Të barabarta në, në trajtim Të regon Unë muammara E nësarije Se ka arde përë nga më bërë, sëllëm, një dit Edhe i ka thënë Ka dhe nja rësullë Allah Qa pune e grave? Veç burat po përmenën. Veç burat po përmenën Kur'an. Ti po del me burat luft. Ti po flet me burat. Ti po rrim me burat. Ka thënë, pysho gratës po përmenën fare. E shkënën vëzër këtë do mon, trajtim të lirë, të gruas në pranit të nga mberi sa sellem. Vjen gruaja, edhe deklarohet. Para qëtë një kërkes. Edhe qëfar kërkes e vëzër? Që ka të bojnë me Kur'anin. I ka thënë nj Burrat, burrat, burrat Kuj në ngrat Pësë së përmejnë në ngrat Adhithë në ka të smedua dhe zër Imam Imam të rëmidhiju Thotë Dhe kërja kom përmejnë këta Ka zblit fjale Allahu Jelle Jelaluhu Në Qur'an Në surën El Ahzab Ajeti 35 Thotë Allahu Jelle Jelaluhu Inna l-muslimina Wal-muslimat Wal-muëminina Wal-muëminat Wal-qanitina Wal-qanitat Dhe në fund të ajetit Që gja e dhe zër I ka bo burat në kitë të veprat e mira Barabar Qelesurën Ahzab Ajeti të rrët e pe Vërtet muslimanët dhe muslimanët Besimtarët dhe besimtarët Të bindurit dhe të bindurat Pre grave Ata qka japin sadaka prej burrave Dhe ata qka japin sadaka prej grave Sabërlit dhe sabër lijet Durimtarët dhe durimtarët wal khashi'ina wal khashi'at ata nga burrat qe i tutën Zotit dhe ato nga gratë që i tutën Zotit apo Allahu xhejlek qofën bashai wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat ata që japin lomosh dhe ata të cilët japin lomosh për grave wasadiqina e para është për ata që i besojnë Allahu xhejlek xhelalu wasa'imin wal sa'imat ata që agjërojnë dhe ato çka agjërojnë për grave pas e ka thënë Dhe burat që e ruajnë moralin e vetë Dhe gratë që e ruajnë moralin e tëre u Dhe kirin Allah e këthiran Dhe kirat Burat që e përmendin Allah umë shpesh Dhe gratë që e përmendin Allah umë shpesh Këtu s'ka po për jashtim Allah umë gjilva asni sen Kitë barabari ka fut Apo? Mi për këtu vezër mungon vetëm një rol Që nuk o përmendin këtë ajet Që nuk e përmendin Allah umë gjilva vetëm luftëm vez nuk ka dhënë ul mujahidinë ul mujahidat kreeta veprat tjera i kafut allah u jelona barabar Ke, um, um, mara regon se, ankova, qe umma umara tregon se un e lankova allah u porgjit çe ku janë grat grat janë barabart me burrat në të gjitha veprat e mira pos ku smunon me bo pasaj that allah u jelala a'ad allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima ktheu i ka prmbushim me një poremër ktheu i ka prmbushim me një poremër a'ad allahu lahum kë çitën ve Allahu ju ka përgatitur shpërblim të madh, burra dhe gratë. Pra ku është vlerë gruaja në Islam? Është në nivel shumë të lartë. Është në nivel shumë mberi, sallim, të lartë. Pejgamberi s.a.s.e. e përmendëm te gratë vetë, por duhet të po, shohim edhe gratë të tjera të muslimanëve që ka trajtuar në nivel, në nivel shumë të madh. Kërca kemi për trajtimi, trajtimi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzer, pejgamberi alayhis salam sigurt që ja ka marrë besën burrave me dorë Ja u ka mor besën edhe, edhe grave Besatimin, bej al Pa dor Ka zbi të Allahu u gjeluar në surin e l-mumtahina Ajetit dëmbodhjet Tëtë Allahu të barek e vëtjala Ja e juhën nabiju Ida gjë eka l-muëminatu ju bëjik neke Tëtë Allahu të barek e vëtjala O ti pengam bar Kur të vinë ti besimta ret Gra Dhe dojnë me të adhon besën Dhe zër Ku është ideja e besës pshybet be sa me dor. As më fton njëri më thon, unë jam musliman. Edhe mjafton. Pse Allahu joga thon, jep ia besën, besatimin. Ka thënë dietarët, nga se kur ja zgjat dorën, edhe i thu, na emër të Zotit, po ta jap besën, kjo është më përkujtuese në zbatimin e veprave. Allë, se pasaj mund më thonë më dhënë gjësh për shemb, ta zana, kur është ngec, do të thonë nuk nuk i ban punë që duhet. Atëherë ka mundësi i shejtani më inspiruoni një ide, më thon mua mos të kumdhom besën e ti. Po unë jam musliman, po sa kumdhom besën. Allahu xhelalu ala për më e mbrojt pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, ka thon lipja u besën. Ani pse jam musliman, lipeu besën. Çfarë kumbesën e zot, e ta zgjat ai dorën. Që nëse ai ngjec në vepra, i thu as po të vënë marrë se ma dha ve dorë. E kështu i ka bë Allahu xhelalu dhe për grad, tot Allahu te bareke ve teala, nëse vin grad me ta dhën besën. Që mos t'i bajnë Allahu qirk As nisen Walla i sriqne dhe mos t'vjedhin Walla i znine dhe mos bëjnë zina Walla i eqtulne e uladahunne Dhe mos t'i vrasin e vlatë të tënne Evlatë e vet Walla i e tine bi buhtanin jefterine Tëtë Allahu u gjele dhe mos me bë biftane Mos p'i bëjftiradën i grujës Tëtë Allahu u gjele gjelaluhu Fë bëji'hunne Atëhalë nëse ata e plotsojnë Besën Jep jau Besen Vës të gëfir lehun në Allah Dhe kërko falet e o Muhammed Para të gra Të Allahu të bareke Të regon umejme Ibn Ruqajqa Radhi Allahu anha Thot kemi arë të pengamberi së sellim Gra të nësarve Mi a dhanë besen Edhi tha mi a Rasul Allah Kemi arë me të dhanë besen Në përputhje me ajetin që të ka zbrit Ra, nuk i bojmë shirkë Allahut Zvjedhim, zbojmë zina Sivrasi me vlatë Zbojna i fëtira nuk ta kundërshtojna urdhin ti asnjëherë. Domthonë doinë me të dhan besën. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë "Fī mastaṭa'tun wa ataqtu wa, at wa ataqtun satkuni munsi dhe sa të keni takat." Po jo për të takatit. Atëra kanë thënë Allahu atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yenmut muhshish me doinëve. Atë kanë al me dhan besë, pse nuk ka thonë "Tamam, mir po sa të keni takat." Jo përtej takatit të Atere pengamberi së sellem ju ka tham Mirë po unë nuk ju flas grave për dore Shqio dhe zër Kanar me dhe në besën O besë dhe zër, i që ka onë kjo besë Besë për me, me, me shku dherin fund, dherin vdekjë me pengamberin Ale i salatu së selam Mi po pensëm ka tham Inni le usafihun nisa Ka tham unë nuk ja uap dhe dorën Grave Ka tham mirë po fjala jeme Për një qinë grave Ja u dhash besën është si fjala e me ndaj një grujes Ja u dhash besën Pra, si kur ju ka than Ukri, ke edhe ja u mora besën Me një fjallë Së në shawab dohërën A ba Andaj, gjithashtu Aisha, radiallahu aneha Tregon se kur vinin gratë të euh, pengamberi Se zëllem Me ja than besën I thonë dhe pengamberi Alej salatë dhe selam Ukri, e mora fjallën e juve I në talikne Fëkat bëja tukunne Shkolli tash se ja u mora besën Mirë p Shepra këm dorën dash, Atën gjaj let I kanë praj këdur E Allah e ka ba burri Grujën që ka se ka ma hrem dhe zë Se e jep, jep dorën Po ka disa ignorancëa që silën Se kjo është shtrengu me radicalizëm Pjallëz e palavra Për e nëzën publik ka than Kanar me ka than besën për me dek Ka than ke në regull Dorën se wap E tregon Aisha Radjallahu anha Ato të vinin gra dhe gra gra një pasjetras dhe grup e grupe. Ja jepni besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përputhje me atë që ka zbrit. Apo dhe i u thonte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se u mora besën. Thot Aisha, kur dora pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'ka prek grua të huaj, që se ka se ka hallon me prek. Po zgrat gra e dytë. Apo joni thot pai në mision me vlla ka dal duhet se ka çare. U që ka me pejgamberin Allahu. Kjo këmë për nga më bërë. Që ki më skarë alë matë madhe, a isha ka dalë një televizor ati. Fëthot, koritët se, apo, ati duhet emisione me e zbukuru. Më nëshë medal për jadën ndorë. Apo, ma s'pari shumë për jadën ndorën, e zbanë medal, fare. Ama, hoqë a mjadën ndorën në ngruës hujë, s'ka ndodhë një stori, ju, nuk ka ndodhë kur një stori, përveç një storin tonë që po ndodh Kur, groja, kur, dore për nga mbelit, s'ka prejkë, dore të hujë. Ma meset, po e nëzëojë më rabisht. Ma meset, jedu Resulin Lëj, s'allohet s'allem, jedë mrajetin kattu. Kjo për dheze, kattu, ajshë e përdo me ka zhuk t'i shka. Dore për nga s'nafë, kur, dore t'hujë, t'grujës, kërë se ka prejkë. Njënë i thotë, po, a ka maranë se që kaqë, s'ka, dheze. E për ma letë, zma të sapit. Njënë i thotë, Ja kuptoj Allah, ka ardhm ia dhon besën me dek. Po jemi sa më ka dhënukuria, pranova fjalën. Gdorën sta jap. E minin jani më dhon xhemu pun zorri, po pun zorri më zor se sa më ta dhon besën për me dek s'ka. Mirë gjithasaj ka dhon jo dorën, sta jap dorën. Inni la usafihun nisa, dora jemë sprek dor gruaja. E jus Allah inshallah ti ruan intimitetet tona, e ti ruan dorët tona. Andaj pejgamberi sa and vëzot, ka thon hadith, po jemi tani te dora. Ka thon sallallahu alaihi wasallam Me e prejk njani Me e mor njani një hekër në zet Me e një hekër në zet Me e në zet e mirë, me e kuq Me e nzin Edhe me e mor me shtinje mit dis kafkës Në trung, këtë në kryje Osh me e lejtë se mi asgat një dorën e vetë Një, dorë, një, një dorës grujës Shka se ka halal Këti këtë mbune hola kjo Në këtë mbune mala këse Mi halan në dorën, dikujna Që se ki halal Alo, ju jelorë garanun u shom ket pun. Andaj haçë radiollan, ka, ka dashme tregua se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çën i lart edhe as vet. Kur s ka dhon, kur s ka dhon dor. Kjo ka si për trajtimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si or si lëzër pejgamberis sallallahu alaihi wasallam me grat në kuptimin e dobësisë së tyre. Të Tregon të Anas ibn Malik se kemi çën thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një prej udhtimeve. Thotë da kemi pas me veti një djalë të ri i cili dinte me knua poezi. Ai kishte emrin Enjosha. Enjosha. Thot, edhe Dijet se, Arab Kanullhtu me devë E deva vlezër, sikur që vetura nuk ec pa land Djekse, pa benzenet dhe naft Devja nuk ec pa iknume Abo? Devja, si më s'knojsh, s'hec ajo Qështu e ka maru e E ka, ka kriju zoti gjelit gjelal Dut me knu, e ajo provokohet prej t'knumës Edhe, edhe hec Qështu ka kriju Allah u gjeluale E kjo e në gjëshe Ako në ti iknu devë dhe që të ecin, apo, që të ecin, janë konë në rukëtime për nga mberin, e ta ne, a i shkadi me kënu poeziv, lezer? a i hene del, ku smunë të cilë, apo, ka hi të thur poeziv, e të thur poeziv, e poezit janë konë për devet, poezit janë konë për gjithshme, apo, duke përshkujtë zbukurit, bukurit Allahu, gjeli, gjelar, duke përshkujtë vendet, e kështu me radhë, hi pëm nalë, e zrrit të mposh, e kështu me radhë errit nivelin e poezjis edhe e ka zbukuruar anin ju ka drejtuar pejgamberisë e sallall dhe i ka thënë ja anjeshatu ruwaidaka sauqan bilqawarini ka thënë allahut selam o anjesh makadola se i theve jomat ku chelçet kanë qogurë jomat fod ibn hazan qalan i themam ne voiu po de ka për qëllim grat e ka për qëllim grat ka dhale se i theve i theve grat pa kuptimin i theve i theve Chelçet. Ë, uh, thot Ebul Qulabe, thot ka fol pejgamberit s.a.s.l.m me një fjalë, sikur nami u thon juve, ju na kjo ofendoni neve. Por çhem pa ramë më të sikur pejgambesam mos ti i thon, mos ti i thon grave Chelç, xham i hol. Me mosu bashkon hadith, me e dhan dikur çesat. Ebul Qulabe gazimri ulemave, ka thon subhanallahu. Pe më sa mi ka thon do fjalë, mi u thon na juve, pa ju kalldujë hadith, ju na ofendoni neve. Pse pi thuti çështu? Mir po penson, ki ka dash me ka du vlezar, se doni ja njerëza nga ignoranca, i, i bojn disa vepra, çopensa i ka leju, ata kujton se kjo është prej fejes e kundërtas. Ata po penson ka thon, ka dalë o anjëshe. Don, mir, këna ama i theve xhamat. E ku janë, ku janë xhamat vëza? Ku është çelçin këtras? Ku është shishën këtras? Gruaja, sa do kanë të hipura në devë. Në transmetim tetër irf irfuk o, apo irfuk bil qawariri ka dalë but me jomat. Nëse jomi vëzur, nëse e shtyn, thëja. Kanë ndryetarët, pse i ka thujt grat xhama dhe pse i ka thonë makadale. Kanë ndryetarët, e ka thujt gruajën xham, sepse gruaja, domthon, është si xhami në zbukuri, e e, e e zbukuron jetën. Pa gruajën e njeriu vëzur, ka anë transmetime se kur e ka krijuar Allahu i Gjallë Ademin Alayhis Sallallahu Selam, Edhe ka lxhunjënat, ka thon çeku e kijë jënëti me Zotit Xhel Xelalu. Jo dunya, xhenëtin. Sillo, shtillo, sello, shtello. Cilë si interesante gjë qoftë. A mund të para mundësoj? Se në sasën e krijon surën çuçi dokut xhenet. Para mundoj tim ta dawn kët çkupin me këta tmira çka i ka. A mund të të shpraf ska ti njerëzët? Tiç, mos më lë, as një herë, edhe as ti gruaj, a do në interesant? Ziën interesante. Interesante ze revan qytetit, ajo densia e njerëzve, aq qarkullimi i njerëzve. Interesant shpijen e ban pranija e grujes Abo nëse, një, nëse njëri janë vetë shpij E ka shpijen pëllat O skon të agruje Ademi baba i njërzimi është portreti I kitë njërzë Sillu pështillu Allah u gjëve ka thanë O Adem Sa të të bëhë mirë di shka Allah u ka toshmi ka duke Qëta shtabimat që ka pëllëtso është Ata re ka ra me fletë Kër o quëve Allah u pi brinit Ademi të ka kryu e havën E kur i jaqani, etash e ka or i jaqnisme or i interesant gjeneti. O tash i gjorse, tash ar gruj apo? E pastaj me gruje normal, çish bën dhjetë interesant, bota ndodhen me krizat. Se gruja apo, për shembull beçari nuk i vën dhjetë interesant. Po kur i ja nis, kur të martohet me Zanena, ja nis me vog gabimin se si ka bën beçari. E andaj ademi nuk e hangër pemën dorëz ar Havaja. E kur al er Hava, a shkojmë disa jo pema se si dihet? Nuk i dije qka është ajo pëjmë Andaj tha pëjmë nga mberi a.s.a dhe s.a Dhe i se kanë gjedi ma në Bukhariu Mës me pasjen të hava aja S'kisht trahtu gruja kërë E këtë që shka trahtu dhe zër A dhejme e ka di që pëjmë a e ndaluar Për gruja dhe zërvesh njerë të thot një fjall Aja e provojna Ukri A shkojna për shopping E qënë botën pëjzër sa ta qoje E qështu dhe zër Me gjithë Andoj për nga mellë e se më ka thonë, kujdes me gratës janë pi brinit, banë e drejtove, thejet, me lanket, zban pa ta, a ba, që du të me bërë vezet, herashtu, e herë kështu. Andoj për nëse më ka thonë, kujdes me gjamat, ka në tonë djetar, sepse gjami është pasqyria, është ajo zbukuria buku, e botës, mu pashkanë vezet botë a vezh me burra, që shpodojnë tash me e bërë ke të smujën, me bërë klishme, a ba, Nuk bada Allah e nuk e ka falashtu E që ka du të me bada dhe zër Na du të me luftu këtë pun në përmjet familjes Ne emi njës familjes Përse më ka thonë unë jam familjar Unë e du familje A dhe i ka qujtë gratë shishe Qelqë Pse dhe zër Sepse me ta zbukurohë tjeta Me ta zbukurohë shpia E pas të e ka ndonë Pse i ka thonë mabut me gjamat E para Ka ndonë djetarët Përshka këse uh, Aj tuknu poezi Gruja e dopë si gjami Nuk duhet xhamin sigurin me me gjujt shumë me me me me çekan, çaj me me uthi. Pak e shtin, thaj. Apo madje atmosfera donjëherë. Nzat ftoft e ftoftë e thën. A keni pa po xhamin vëzur? Xhami ka mundsi. Avullohet shumë për nzatit. E pastaj vjen ni ftoftë i shpejtë e thën. A ndodh kë më xhamin? Nxehet shumë, ja ban hazër, vetë pak ni ftoftë e thën. Cishto gruaja, kanë ndenë të artë, e ka quaj çelç, edhe ka thonë makadale se çelçi thehet shpejt, pak një fjalë. A ki pa një fjalë atë gruajës me një ari nis me kajt. Pastaj shtiti me kajt, pastaj ti dush me me qetcu ata, pastaj vet, vet vet ti o, e tukoj. Cishto alla. Ai ta sillet ta fshill ti e çfar fajtori. Nuk ka problem ajo. Ata janë më të forta. Ashtu si ka thonë, unë çudit në mëgrat. Ati tjetër ka thonë, unë çudit në mëgrat. Burin, hazin, burin vendost Luft del shpis Se njëndronë më hapejte Bëlluaj ka njërë, sahabë ju ka ndot Sahabë ju ka ndot, luft ka dove dhe zërë Me shpat, të luftu e Gryja vetë një ka ndru mendimin A do nukon njërë i thot uh, Ma ka ndru gryja mendimin, kjo është vesimad Nukon vesimad, nuk, vesikeq So vesikeq, jo në shpat jo, Komplet me, ja, me bërë ata eh, Ministrë e kreministrë, jo jo Mirë po, më konsultu me ta Më konsultu me ta Andaj për nga mësëm tha, unë quditna Unë quditna Vjenë burë i fort Dimo abete i ban Thot kjo mesele pak Dut me e këshirë dhe njëherë Pse o vla, kandrumenë, e ka ndrumenën E ka ndrumenën, andaj duhet me posë njëri kujdis Andaj për nga mësëm ka ndonë I tha, but me gjamat, pse Se fjara ata e qfar E thyjen, gruan e thyjen shpej Andaj për nga mberi, se sërë në dhe zërë E ka posë përselim këto që Ato janë në të ndjeshme në At janë më të ndjeshme, edhe në fjalë bukuruese, po edhe në fjalë në nënçmuese. Në Ushim ajo më shpejt kanë, po edhe më shpejt dalldisut. Apo llastosut last, më shpejt ajo. Andaj vëzëm ka ardha hadithe për me pas kujdes kur vjenë dëgjalli me gratë. Pse më lëzëm me pas kujdes me gratë? Ushim do vjen ai, thotë çapo doni për ju gratë. A e dini se kërkohej kështu dikonë? Tak, tak, tak, tak, tak. Keni pakurën pazarit. Hendu shandën e tollovit dujon në kë. Edhe si blenë më tani ashi xhelpan. Lejmër të shkazë e gjuna Të të lovit, burja ma ndjeshen Burja ma ndjeshen Plus ka pak on e ma vetën me Me fodullok, a keba ma, ma shpejt e krym punë Sepse, kështu i ka kryu zoti gjilë gjilali A të dhe tha, makadale se Gjama të thijën shpejt E dita, ka në djetartë, i ka thonë Makadale me, me poezit Se i thënë gjamat, sepse Titu kënu poezit E nëzitë devën me ecë ma shpejt E devja kur të janise me ngajtë erdhën gruajën sepse specia nuk e duron gruaja sikur burrit. Jo vetura vë zot në sot në bot, për shembull. A ka më shumë burra që doin më drejtur veturën shpejta gra. Burrat. Nuk nuk, nuk mundi të më drejta, që po, sot vë zot edhe biznes e kanë ato, tregti. Thojnë, "Këshira në vetur bleshja ka vëzit në gruaje." Pse? Se e ka ruit ajo. E ka ruit ajo. Sonë çoqëra që ende në plok germanë që ka e ka vëzit. Pse? Se e ka ruit. Dhe se ka mordini tjetër e ka shkatrur krejt. Evem zogado më ka dole me devët se këto sen e durojn shpejtësin. Apo andaj burrë ka, mo ne ka u xhumin, e ka, domthon me u dhon më shpejt. A gruaja ka më ka dalë. Kjo ka kriju Zoti te barë këto çalla. Kjo e ka kriju, zotit e bare e ka kriju Allahu Xhelle, Xhelle Xhelal. Dhe kanë ndjetardh, kjo është tabiat i tyre, për shembull në kujdesin çu dobëmë hadithin, në kujdesin ndaj ndaj fëmijës. Ai ekipacish ban sa për vajzën me fëmijën. Ai gjithë ato telashi abe fëmia. Për mi krijë hip, për mi kuzhin hip. Ja prapton dy shemet, ja prapton tavolinën E prapton, keti prapton A i thot më në në nësë Kër t'hinjë, kër t'hinjë e buri, që ka van Më në odhë me përblasë për murë, ata Për diska të vogë, da po A i nuk ha gjithë ditë në buk A i thot, ani hajde, dy trasat, hajde Ha, ha, ha Ti thot, a i t'hanga si t'hang, që mlet, hajde Qështu t'ka kriju zoti Qështu i nuk, nuk ban me, me ndruë A i po, këni pa po njërzit Për më n dhe që me parablej dhe dhe ashtër, zes të kohi e tije. A ma kur kush nuk i do të grujes, se ka ajo bansabër, ta natën dhe zërët razon, ajo bansabër. A pa e buri, ku të janë i sefëmija me ka dhe zërët, gjalli veta, Allah e ka që e vlat, i thot grijëzët, qut tije po, dhe dhe dëllë jashtë. Po ku të dalën allo këtë jashtë? Po ku të dalën, grej, ote e vlat tijatë. Këshil dhe zes, farët vrashësie, Edhe kadale, te e dhënë ka dalë Kështu i ka kriur Allah U të barë e kjo e tjela Të regonë e buhra i radin Se ka në imam Bukharihu Se pengamberi së sellem Kër i ka lafdruar Grat I ka lafdruar Me disa cilësi Thot pengamberi sëllam Khairu nisa In rakib në ibil Grat më të mira Që kan e cë me deve Jan grat E mira të kurejshve Pas e ka thonë Ahnahu Ala waladin Fisihari Ka thonë më samë Sepse janë të dhem shura Janë të but Familis. Pasaj ka than Dhe më smirë t'i arruajn Burrit Privatësien, dorën Ekonomien Ka than të jetar I ka lafdru gratë për nga mesam këtu me dy cilëci Këta të jetar i se nga zirë Imam Bukhariu dhe imam muslimi Qa ka than a lei sabat dhe selam Ka than gratë matëmira Këtu e ka përcel për korejsht Apo se a e këndu fër korejshtve Po kjo vle për keve zë që e ka në dy cilëci Ka than gratë matëmira janë me dy cilëci E para Ajo e cila e këshirë e vladin E këshirë o vëzër sot që kanë bëhe Nuk dojnë gruja me këshirë e vladin Nuk dojnë me rritë e vlad gruja O të gruja duhet Duhet më kanë bizismene Në më kanë trektare Nuk dojnë gruja nuk o problem më kanë edhe trektare Edhe bizismene Këshadizin e ka pas trektare bo, Dhe gratë e muslimane e kanë bëhe trekti ka, ka, Kanë bëhe trekti Zenebi kanë bëhe trekti Gratë e muslimane e kanë bëhe trekti Edhe kanë punuë Kërdojnë mundroj rolet Zmaatë burë të qysh, A mund është ti vëzë? Merë shumë Jo, se ti gjinë së një jepë Me e ble që umështin A mund banë sabër di vjetë Mi adhanë që umështin këtë këtë këtë dalë Fëmijës ta, burë, merë për voje Jo, jo di vjetë dëzë Di ditë se më banë ti sabër A jo di vjetë të ushenjë me gjijë E pastaj u ushtejnë me buk, ka dalë, ka dalë, ja, ja ja jacopton, ja zbut, ja jep, ja jacopton, ja bën porçarsh, apo, ajtoin porxh, se e përzin, ka dalë, ka dalë. Ne zbojna sabur. E pse pe sa më çka dalë? Grat më të mira janë që janë, ahna janë dëbuta. Ktu ka ahna e mbulon me mushir. E mbulon me mushir. Asajtheza psikologjia çka thot? Psikologjia atë që thonin, gruaja duhet me dalë jashtëpijes, jo mbrenda shtëpisë. Çka thonin atëherë? Thonin shumica e traumave të fëmijëve, çu çu thonë psikologët. Meri le gjojë Meri le gjojë Shumica e krizave mendore Të fmive Edhe krizave Do më dhe në karakter O shti i debalansu ma I shregullu më grejt Ka narkinë sielë Qka dhojnë Ska pas në nanë të mëshirshme Faritaj me emocion të nanës Se di qka nana Së për përqon emocion Ska mund që i si me përqon emocion A në njerëzit e kanë edhe në traditet e tyre të Aki pa dikush kur, përshemu, na e kena Përshemu dhe lutë mi zotin Po njëzit në trajit e të të tërre kanë ndryshme Përshemu, aki pa njëzit kur janë plodhshem Apo kur smuhën Që ka thot, a thot, o, oh, bab Jo, që ka thot, oj nan E që thot oj, oj nan Se pi vogël nan e ka rrit A në dhe përshme së në tha Gratë më të mira janë Ato që janë më të buta me vladin Edhe e dyta, ja rujnë dorën burrit kan dhan dietar çka është përselim këtu ja ruajn dorën burrit kan dhan nuk ja shka përderr pasurinë apo se ka gra të sa nuk janë pimë të mirave gruaja e mirë si vallëzë gruaja ekonomike e cila e di se do të më mbledh parën do jo, të më shka përderr ka për shembull ka gra që të më burrin vetëm vetëm dyqan apo vetëm dyqaneva thotunë për ditë çka dallë e rë do të më shkoj më blej që nuk ka ekonomike. Ekonomika vjen me ruajt, me ruajt dinarin, çmëruajt. Jo më bë kompracë, do më bë kompracë, por me ruaj shtëpinë. Andaj ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, grat më të mira janë ato që e ruajnë e vladin kuroi vogël, edhe burrit ja ruajnë ekonominë dorën. Pse? Pse so, ai lodh, lodh raska pitet, edhe vendrua pa kur fardhinte, pa kur fardhinte. Apo? Andaj më dhjetë tregojnë tregtarët. Thot shumica të seneve së drejta sunisheshna Mukon, mukon veç me burat A ma dhon veç foraj e tjetra pi për mas Edhe veç kjo blejet Bleje, bleje Vëç do të bleje, bleje dhe ukri mua vetja Ti du shtrajt me, shtrajt me se se ne pagujna E ka blejet dhët filanje duhet edhe une me blej Zban Dhe zër, gruja e mi, cila Nuk o këtu tash njani dhët Blej me sa ta A ma duhet njeri ju me, me formu raport me gruja në vend Sikur që i ka formu pengamberi sese se noj zër Cila ka në raport me më sa ta E përmandom, kur i kandon më shumë herë jo për nevet. Allah e zmit ja jetën. Mos e ngushtoni pejgamberin s.a.s. Se Mos e ngushtoni, s'mund të dalë për te likurës vet. Ai është por gjithas por në numër të madh të njerëzve, andaj kështu i ka trajtuar pejgamberi alayhisalatu wassalam, qoftë e muslimanët ai ka mësuar në këtë edep. Gjithashtu pejgamberi alayhisalatu wassalam i vetë ditë ditëve tregon Abu Said al-Khudriu se ka ardhur një gruaj te pejgamberi s.a.s. dhe i ka thënë ja Rasulullah, bu rat po ngoi ndershmëti shumë. Po mësojnë Po mësojnë Kur'an Po mësojnë hadith Ne i gratë Mbetëm Mbetëm mas A ka mundësi me nga e të saktur neve një dit Veshtë për neve me nga majtë dërs I ka thamë për nga Mbeli I gjithë të ma'në jow, Fi johëmi këdha Po Më ledhë në ditën Filane Filan ditën Në filan venin Do të dhvimi ju majtë dërs Dhe ka shku për nga Mbeli Dhe ju ka majtë dërs Dhe ju ka ligjeruar A dhe i kam suar e të bareke, prej që ka mësuar ligjet e Allahut te bareke ve teala. Pra i dëgjoja rëzë nga kët hadith, ju ka thon pejgamberi alayhis salam, s'ka dën i gruaje piuve që i rrit tre vlat e i vdesin ato vetëm se ban buroj për i xarit Allahu xhelalu ala. E një gruaj ka thon ja rasulullah e dy, ka thon edhe dy, edhe në rast mendim tjetër edhe një. një. Apo këtu çka qarqar po po mendon, se disa vënjeve dinë vetë por për për çik, është edhe për dial. Kushe edukon, një djallë apo një vajzë. Nësa këtë adith, ka ardhë dhe vdesin tri, vdesin pagjunarë, dalin për parazotit e pengojnë, e pengojnë në në vetë pizjarit. Ka ardhë transmitime, se për jëmsëm ja u ka thonë këta, ka si ka pasë e mesin e tjore, ka pasë i sa prej grave, të cilat ju ka vdek e vladi. E ka dashë për jëmsëm në pjesë të ligjeratës, ta futë edhe këtë ngushtlim. Rë ka dashë me, me ngushtu për sh Janë të dopta E i ka premtuar Gjënetët e Zotit Subhanahu Subhanahu Wa teala Kjo ka qenë brejt traditës Pengamberi sallallahu Alehi wasallam Gjithashtu Pengamberi Alehi sallallahu Kër i ka ligjeruar Grave Mësë qumëti Që i ka përmend I ka përmend në ditën e gjuma Edhe në ditën e bajramit E ljusve Allahun që Në këtë bajram Allahun të i gëzan Këtë muslimanë Këtë që janë Të regonë gjabiri Dhe ka qenë traditë që pejonson në Bajram tin xell edhe grat me cikël. Ju ka thon hajdi, ama mos hajdi nga xhamia, sku falmi, te musalla, por rreni pak më anash. Po kshir në gëzimin e muslimanëve, sepse ju e dini. Gruaja me cikël zgjuçon në orën xhami. Kjo është mendimi i shumicës së fuqave të muslimanëve, e Buharives, Shafiut, Malikut dhe Ahmed ibn Hamblet dhe ndjekësve të tyre. Të S'lejohet me ard xhami me cikël. Ajo ka përqëllur sot e lecojnë këtë punë. Vjen me cikël nga xhami do të shurri pa në xhami. S'ban me on xhami. E papastër. Dhe tash me duar e Budavudi ka thonë, ka thonë pejgamberi mos vin në xhami gratë me cikël. E papastër. Apo, mirë po mbajram, ka thonë hajdia marrini pak më ma anash. Q mos porzie ato tash pa kanë pastër me ato. E papastër ta. Edhe thot Xhabiri, derisa e faltë namazin, me seriozin, namazin, Bayram, faletnia namazin, më zanin mohit khudë. Tho të falë të namazin Pastaj ju folë të burrave Pastaj shkon të, të gra dhe ju folë të Dhe për një fjalime Tho që e mboj menë që ju ka thonë kështu Ju ka thonë o ju gra Jetë një sadaka shumë Sepse ju jini mës shumëti që jini në gjenem Ju jini mës shumëti që jini në gjenem Atërë I kanë thonë Për nga mberi së sellem E thuhë që ka, u ka që një gruje Nga mesi i me zhqlisit Një gruje me facet të zheza Ka qenë do më dhanë pre grave të zeza Edhe i ka thonë nja rësullë Allah E pse na jena më shumë t'i prej banorëve të zjarërit Pra kohë mund qime si dit Arshujen Në bura dhe grad Apo njësoj E tash pse na grad jena më shumë t'i banorëve të zjarërit A tërë penga më shumë e ka kalëzua arshujen Shikovë dhe zërë Ka thonë Li enne kunëne t'u këthirë në shëkete Va të këfurnë l'ashira Sepse ju gra E hajt tash Ata se kanë më A mund me mohu dikush në botë të një gruich këta Ka thonë sefëse ju Shumë e te proni me ankesa Edhe e mohonit mirën e burrit Pas ta i ka thonë pengamberi Alei Sera të Sera Nëse një anës pijuve Tanë jetën një burr i banë mirë Pas ta i gabon di, dikën Thotë kur sa kumpa Kajrin tije Për që këtë arsiju ka thonë njëjni Mas shumë t'in zjarë Dhe këturve zëre ka përdorë Për e nësam e shpërë Kësa. Shkojë zonë. Tabijati i gruas është muankuë. Apo derisa kur kanë ardhur pejgamberi sasallë se zonë, kanë ardhur pejgamberi, tu lipsi çelot dit nevojën e vet. Qas shumë kanë fol, kanë ardhur, thotë e ngritshin xhanin te pejgamberi, do ta vinë te Omeri. Kanin dit pezi te Omeri, e ka pa. Grah shumë atë. Tu fol. E zonë, i ka thënë Omerit, kur ka ardhur Omeri, ato kanë hiën mas perdës. Edhe Omeri ka thënë O armike të vetvetës. Do vonë, o armike e vetvetës që ka drejtu grave. Në tut' ndihmua, sy tut' ni pejgamberis as sallallahu. Ato i kanë thonë, ti je i vrasë do Omer. Ti je i vrasë. Eveza moj but. Apo e ditër qenon. A ja kanë thuj zonin? Peun zan se Omer i ka thonë, o armike e vetvetës, apo o ju armike të vetvetës? Jo se kanë thuj zonin. Po kanë thonë se ne kanë mujt tabiatin e vet. Qish kur janë 10 grave folin kët për një herë. Se ne kanë mujt të abjati E dhe kur ka hi o meri Shkejnë të babë kështu Shuni, shuni E dhe kanë hik mrejnë ato E e ki pavë dhe se kur folin Nizë zët gra Për një arë folin Të hi Tu Kush me kanë ato foli kështu Ankesa Rëfime Njarje Hini Dull Filanje Aja pavë Ase pavë Burat nuk për kështu alës. Me gjithë se kena mor për të abjate Allah në përmisoh të gjithve Folin 5 zeta për një Tregon a i shara t'allahu anha, ka qenë për i t'adit i të, të folur. I qartë, i kulluar, e ka përësërit fjallën. Dhe kër ka fol, tjetëri e ka ngue. Dedi se ka në trasmetime që i ka thonë, që i ka dhe se, kjo e debi i dialogun. Nëse në mundësonë allaudin njërët fol, flasim par gjendjet e për njërët fjallën. Që ka po dialogaj? Dhe se i ka thonë njerit, a e kryte? Fa e debi. A e kryte, vla? Nështë takime po, ka dhuzet i Shikagos që deb, andaj ka rregut ankesa e madhe. Shekë, ankesë parat, ankesë përket, ankesë parat. Kadola, kadola i mund. S'mund të tash, por çdo sa më ankuë. Për çdo sa më ankuë. Sa për pak. E ka andaj ka thambe, mësame, adit, ka me osam, e kemi bën atë, kemi më shqepu. Nezo ka thënë naqisat uqul. Mënen e kanë të mangët. Dietor kanë thënë, "Shu bret njerëzve e keç përdorin këta, donjëherë do njerëz pe padijës." Në çdo herë ti goj skalexohet, del folë dorashtas ka s'ka sduat. Sa më këtu nuk ka thonë të mangëta në mendje se çu punon truni. Që çu punon truni grave vë mendjes ta marr. Jo, hiç mësumurzi për atë pun. Vallallë jo, inteligjencë e madh është doze. Vallallë, shto ka vërtetuar shkenca dhe medicina se kanë trut madh. Edhe ka ka, mi po, çe ka thosh këmson këtu më thon. Ka thon, jam unë nefsi. Një revolucion i përbom nefs, ego, edhe trun. A ki po të njëra dhezer njëri janë i meqëm I meqëm Këtë hadit për zame ka përdor Të fjala që u di me juve E mujni burin e meqëm Qështë e mujni o dhezer? Realisht tash Qiko? Fol burin me grujen Fol burin me grujen Menet i kanë barabar Menet i kanë barabar Jam pajtu tjetar Se menja burin me menet e grujen e njësaj Truni Truni E ku të do në dhezer? Nefës Cënë e ka nefësin më thëfort? Burri Burri ban A e ja lip buri, grujën e dorës, e qikës? A e ja lip qika, dorën e burit. Nëse tash në Evropë e kanë druhe. E, bosh, e marton, a jo e lip ketë, se i ka letra. A ma në basë i sho, dhe zër. Buri e lip grujën. Buri. E mirë, kujtë ja, ja lipon, dhe zër? Ja lip babës. E mirë, pse e ka bo shëriati me ja lip babës? Ka shku me dhe, dhe zërë? Sepse gruja e do, ka mundësime të parën herëthot po. Pa e, e këshyër, të farë djali, a farë fardia, Doktor, madje donar Ma tutut më thon jo. Çshtoan gruaja. E del burri se e ka nefsën e fortë. Foth jo. Ta kshiron. Edhe me dash me ta dhan thot jo, kshiron mëvon. Pse? Se e ka nefsën fort. e fortë. E çka tha pem sa? Tha ju e e e, e shpeshtoni ankesën se nefsio jo i do, egoja e do. Apo jamun nefsi trunin. Jo që s'ka trunojë. Andaj ta mos asialoza mos amanori çe gruaja aman trun. E as e ka thon pem sa për këtardhsi. E ka pas për qëllim se nefsin e ka të fortë dhe jamun nefsi, thonë, e ka të, thonë, që shpej, shpejt bjen nefës, shpejt vjen nefs. Shpejt vjen në dorzim. Kjo ka qenë vërtet traditës të, të sinën pejgamberisë së sallall. E ka pas sa çka thon, ka thonë dhe mohoni burrin. Ka edhe as më time se dikush pe sahabe ka thënë ja rasulullah, se këtu më sa më ka përdor tek furne, bani kufor burrin. Se fjala kufor vjen mulem. E ka thonë ja rasulullah E mohojn Allahin? Jo, qofshin, jo. E mohojn burrin. E si e mohojn burrin? Ka tha Peygamberi alayhis sallatu wassalam, në, në, nëse njëri nëse njërrës prej tyre i ban burrit tanë jetën khair, atë dikun, po smundet vullazër sajtë ta bëj mirë me burrin. Gabon dikun. Vallahi kemi pas raste. Allah i fal këjt muslimanë edhe neve. Ngatresa për kot e kot. Ngatresa për kot e kot. Për kot e kot, vallahi me marram me kallu për çka janë rrok. Ama nuk ka problem si janë se janë rrok, problema se doin muda me fëmijë. E ti i thu, "Hoca do të ushëdorat këtu punë." O valla po kujoj hiç më nuk ka kjo. Ai do të nuk e, e nuk u e dhuroa. Po çka i në rrok, o valla? Po çka i në rrok, por kur gjoh hiç? U do të raskapi të me të punonë, thotë, "Po në diçka se se kumble, s'ka harpi ti." Nuk van kështu. Atë më thotë, "Jepni sadaka shum, se i kum pa nziat." I kum pa nziat. E pse valla zot, gjua? juo juo te tiu veprat andaj muadhit kur ja kaloj peon zemket islamin mfun çka i tha o muadh a do mi rujt pundet tua tha poja rasul allah yakapi goun nuk i tha me shruje gjun yakapi me dorën e vet ndarshme yakapi gjunën brena tha rujje ket shikova ze edhe grye stane thuj rujje gjun se shkojn veprat shkon namazi vallah shkon xherimi andaj kujdes kjo ne burr mos e muno burr ai tan ditën raskapit tan ditën ka pun me njerzi E tash shkon te spi aj i, i gratit do me pushu valla valla. Apo, ajo pin kugjin kan i llaf. Kan ja. Edhe pastaj gati. Edhe mosani pse mos me ndau problemi. Ai ka ime pushu valla, ka dale. Pastaj, fjalë ndryshme. Nuk kemi këtu për mi përmend detalet. Mi po vallallai për gjërat vetë kota, kota, kota me tre fëmijë. Me tre fëmijë vetë do me do. Dhë. Por çka mu do valla? Xhino jo. Muslimane po. E familjes po. E çuki olla. Jo ja, s'do të duroj. M'ska s'doron olla. Nuk shlohet më e gruaja për Gurxajici, nuk shlohet, nuk daut i burrit për Gurxajici. Edhe gruaja më li një herë talak. S'dounë këta. Ka dalle, ka dalle, sabër. Me sabër te kalon vështirëta. Jeta është sabër. Mo në mëzim. Jeta është durim. Ande ka thon Ali ju, do të trashëtohet nga pejgamberi sa selam. Se djisma i imanit është sabër. Ramazani ja po që shumë të madhu r po sabër, po kush i ka piu jollë. Hamun, kjo, ja, apo të mundon, po po mundon. E po, jes kanë, to seni hi në numën. Tamam, kjo është për me kaqzu, ama nuk ka si seni në vëzë. Mos mëni te para iftarit nuk i bën as ato probleme, ti i tani. Apo, i tani shumë i tani. Se me pan, apo, jo, jo, jo, jo ujin, cigarenim. Apo, cigarenim, se me të vol tash Allah haram. Po e nin, të mundum. Mirë, po me çka të kalon me durim, me sapur. Ka da, vjen iftari çdozë, shikoj. I nisën anti i ftar. Apo me çka ke kaluar? Me durim, me durim. Çështojë e jeta kalon, me durim. Ande kanë ndonjësa për ditë të tarë kur kanë vetë, çish më mrin Xhenat, kanë kanë kutmrish, der të një ventu çe edhe pak, ngato. Çe çe ngato. A keni boku kur nisesh me fëmit diku? Atë ato fëmit do ta amrin amave. Çajë do të çajë babe. Ti i u tatë çikilometra. Çe. Pas se soi që, edhe çka. Vallahi edhe Xheneti ashtu. Çe vllamrinëm, çe edhe ditë, edhe çe ditë. Çe edhe sot falmi edhe nuk i dihet, çe edhe pak edhe veç kur ta xhipsh, i ke bosh 70 vjet, duhet të më përshëndet. Allahu na mundsoj me përshëndet me Iman ja Rabbul Alamin. Andaj pengom bi Ali sallallahu alaihi wasallam sfartha, tha o ugro, jepni sadaka. Thot thot transmetuesi Abu Said al-Khudri, duke ardhë nga Enesi. S'kum pa sigurisht çat ditë çe kanë dhënë alltan e vathe e çafore gratë e muslimaneve. Derisa thot e kumot Burrat edhe grat, jo ja kishin skuq grat. Çka gazë? Se i ka i ka fol pe ngjomsë. Ka nuk i kujdes. Apo anërdë du du neerim u mor me gruan e vet, u mor me gratë vet, u mor me nanën e vet, u mor me motrën e vet. Jo milion ata me, domon me me kullot çish doin ato. Jo, ka dal me edep me tërbië. Du neerim ngon, duat me kull burri, apo me konsultu grujën. Aman fun te prat, jo ajo me qore. Te prat. Thot e Busairi, thot i hekshin vënë pri veshve. Çaforit me veti. Krejtja kanë dhënë pejgamberin sa, po çka vë Zot me pshtu pizarrit. Allahu na mshoft të gjithë pizarrit, ya Rabbul Alamin. Kjo tashin vë Zot për jashtë tësë nga pamendja të arrit në në kët në këtë kontekst. Gjithashtu vë Zot tregon e Zejnabe, gruaja e Abdullah ibn Mesudit. Dojë ne katazë. Thot Zejnabe duke treguar mushirin e pejgamberis a selam se si kanë përsa ka nxit për sadaka qra. Dhe konë Zenebja, thot një ditë për ditëve, e dhe gjuhon fjalimin e penga me sëram, duke thanë, jep një sadaka o ju gra. Thotë edhe buri jam ishte fukara, abdudhajnë mesudi. Dhe shikë dhe zërë, abdudhajnë mesudi, hojja i sahabe dhe, fukara. Fukara. Nuk, nuk a konë sigur në ditët e sëdi. A së të kanë në rishonë në gjithë, nuk a zërë. Thotë edhe buri jam ishte fukara. Thotë edhe në si e dhe gjuhon fjalimin, i th A banët ti jap tyje se ti i fukara. Mi po tash gruaja, mi dha burrit. Atare normalaj në ka qen burr, se ka qen fukaras domthon. Abdullah ibn Mas'ud vezërosh një ndër sahabët më të mëdhenj të çogut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atare i ka thonë, "Shkova te pejgamberi vet." "Shkova te ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Past Tho, shkova, past bijke pak mare çishmit onjë rasu Allah, a ban ti jap sadaka burrit tën. Gruja mi dhe se ta ka burit Thot kur shkova E gjitha një gruja e kish pas një të nësikletë cijune Pje në sardhe Të e vetë Për përqeshten për e njët Thot kur shkum E gjitha në bilalin të dera Thot edhe në avike mare me e vetë Se për e në samu kon I kanë thonë muhab Që thonë zë, muhab Që shumë i respektushum Sikur amër i bënë asit Qa ka thonë zë, Ka thonë Së në këshështë nëftirë për respektit madhë shka e kishtë Alei Salatu Sra Nësa së një zë vëzër, s'kanë respekt As për djetarë, as për hoqë As për hafëz Shlojnë fjarë liga, fjarë poshtra Pas të i thirën Kur'an, thirën sunnet Shajnë hojjalat, shajnë djetarë Pas të të të hojjohun e dutije S'ki nevoj hëqë me mdash S'ki nevoj gjua e lik S'ka, ska nevoj as për nga mberi Alei Salatu në pë s'ka nevoj Allah dhe Bezoam për arrogancën tonë. Ka nevojë për dije, ka nevojë për urtësi, ka nevojë për davet, ka nevojë për thirrje. Ama për arrogancë, për me galtzuar ti e matrim, na i di na trimë. Na i di na zgjona. Ama i di na vetuçat. Aba ama trim Facebooka. Tim, ti më galtzua xhegji, unë di di çka. E, e pastaj ni me ni e marr me pyetje, Hoxha be. E po Hoxha, unë nuk nuk kotoj tallë vë. Aba Duhet njëri më kam burë, ta ma më kam burë Mi pas ije burnia Kure shlonë fjallën, kure matë fjallën Pse? Se se, se dheze kjo jetë Qikantë shka thasë gjëgruje Thothë mbike marim i folë se i madaj Ale i sara sam I thash Bilalit, o Bilal Vete për nësam me dhanë Sada ka për burrin Mësi ka zhë kusht ka vetë Se marë, mësi ka zhë kusht ka vetë Thothë dhe e veta, edhe dul Bilali Edhe ini Bilali Dhe i tha, ja Resulullah Dikëra ndërë Po vesin kështu dhe kështu. Për më sa më ka pyet, kush janë? I ka thënë më sam Zejnepia. Bilal i ka thënë, Zejnepia Resullallahu. Ka thënë, "Ai Zejaneb, cila Zejnepë? Ne kemi shumë Zejnepena." Këna shumë Zejnepë. Ka thënë Zejnepia gruaja e Abdullah ibn Mesudit. Ka thënë, "Thuaj po." Bile i ka dhënë shpërblimë, shpërblimin që e ka burr, edhe shpërblimin që jep sadakaja. Alejo gruaja më dhan sadaka burr, po Allah. Çish leo Lejoja ka mundësi mu ka pasani ke burrë gruaja e mund kan burri fuqara alejo et emir alejo burri me don se ta ka grujes jo pse se burri ka obligim me rujt gruajën a gruaja ka obligim me rujt burrin a gjor gruaja se ka obligim me rujt burrin a burri ka obligim me rujt gruajn domethan a ka mundsi me ia dhon zeqatin gruaja burrit vet a ka mundsi me ia dhon zeqatin Di kujna te cilin nuk e ka për kujdes? Po, rregulla. Çdo kush që jep sadaka apo zeçat, di kujna se ka obligim me rujt, ja jep. Çdo kush që ka, ka obligim me rujt, a ban ti mia don grys tan zeçati jo, se e sill te xhepi jot ataft. A ban mia don e vladit jo. A ban mia don babës jo, pse? Se se e sill te vetja. A ban mia don vllavi vllavit po, pse? Se s'e spin veti. A Andaj të da për jamësëm Lehuma le e gjëran Dysh përblime i ka Edhe të sadakajës edhe, edhe e ka shpërblimin e Asaj se e ka E ka burk Shtu i ka i trajtoni të pengamberi Sallallahu aleyhi wasallem Gjithashtu pengamberi Aleyhi salatu selam Inzit të grat e muslimanve Që të bëjnë Të spih Ta përmin në allahum shumë Andaj të regon Jusejra Rajallahu anha That një dit për i ditve That E dë gjuham pengamberi Sallall duke na qshilluar dhe për pesë vjeç kanë qshillur i na tha o ju gra përmbajuni tasbihut thuni subhanallahu subhanallahu و التهليل و thuni alhamdulillah dhe thuni la ilaha illallah thuni la ilaha illallah و تقديس dhe thuni subhanal malik al quddus thuni subhanal malik al quddus uqudna bil anamel dhe bani tasbihin me me gishta sepse ato gishta do të ju kërkohet gjëvab ditën e kiametin Allah i kam i vetë gishtat e njerit kiamet qka kini bo e ato kanë më thonë të spina kanë më mene subhanë Allah, alhamdulillah, lajlajla subhanë në melik pas e ka thonë alai salatu selam wa la te gfellne fe të nësi lë rahme dhe mos u boni indiferente nga i dhikrit e ta haroni rahmetin ka thonë djetarët, që i kanë ditë me bo shumë të spih dhe zërë sepse gruja dhe zërë, shumë Domthon shumë puni ka në shtëpi. Aba nuk del nga mi shpesh, nuk del domthon jashtë. Edhe i bësh shumë me kalut të shtëpi yakon apo. Apo ajo dorse punon në shtëpi dhe në kuzhinë, çka mundot me bë, të spi. Ata thonë, bani të spi, ka thonë dhe bani me gishta, se Allahu ja u vet gishtat. Kështu domthon se s'ban me boma me rruza, apo mamira me boma me gishta, sepse rruzat jesen ndonjë, a trupin e marr me veti. E Allahu ta ringjall trupin Edhe ju thot gjishtave Shakin i prek Runa zot dikush ka prek zina Ka prek dikush hajdu tri Ka prek dikush paret kamates Edhe dikush deli gjishti thot O zot tan ditën me mu subhanallah ka thon Elhamdulillah La ila illallah Allah i bavë gjishtat tona Me të sirat përmendet Allahu gjeli gjelalu Kjo ka qenë prejta ditës pengamberi sëllallahu Alejo sellem dhe në fund veze si ka quyt Ka thonë më se haroni dhikrin Se dhikri o rahmet Vezer a ka më mirë se njeri të në kohëll me përmenë Zotin e vetë. Sikur që i përmenë, të në kohëll njëzit shefat e vetë. Shefi jem, krijetari jem. Apo, më shtinin pun, më në nxerip i pune. Madha rogën së madha rogën. Këna që të e përmenë. Kur vin, a kepa, zemra i shlën. E dhezër, s'ka ma mirë se me përmenë el melik, a i cilja mbrati kedve. Subhan Allah, laj laj laj Allah, subhan el melik il kudus. Sepse këto gjis E pasaj Allahu në rinjallë prap E këto gjishtë e pasaj Allahu i vet Leqë i vetë dhe zër Ju thotë folni Folni që kini bo Së përse dhe zërë qafiri e mohon Shkum prejkë gjuna Shkum prejkë gabim Allah dhe thotë folni ju Antakan Allahu ledhi antaka kulleshej Thotë Allahu gjillu ala Në gjuhët e <clears throat> lëkurës Thotë lëkura Në dha Allahu goj Qishë qishë ka dhanë Në gjuhës e një të gojë Dhe zërë që kjo lëkura, që ka në të goja, që tu, me të zimë po flasmi, Allah i shalë në falë ku kena gabuhe, era belalemi, se unë e si masë shumë. Pa, dhe masë ku më folë qëmë. Apo, po edhe ju që keni të gjuhe. Mirë, që kjo goja, që tu, dhe zërë që u bo. Që ka dalën pjasa i lëgurës të kama? A i shkaja ka qatë që tu, e qanë qatë jë. Apo, a është, a është dhe zërë njëri përmën për e e lëvizin e lëvizin çelizën. Çeliza e sygnit, me çelizën e kamës, çka dallojnë? Tu di atë çelizën. Pa Allahu asaj të kamës i ka thonë duro ti më shumë. Ti të sinit ka thonë reago ti më shpejt, se plungnin, se i e ndijshme. A ke pa ti të vjen në pluhun si e këngut ditën, fërkon. Ë mirë, e shkel me me kamë shkel ndras, edhe kamë duron, pse? E njëjta çelizë. Allah i ka dhënë urdhër çelizës të kamës, ka thonë ti durasë do të më të shkel me tyje. Njëri do më shkel me tyje. Apo aqshe mujt me sin vëzot si me net si çutim e kam. Jo. Apo Allahu që e ka çelçet tu gojën e çelot dikun tjetër. Të Sigur që e ka çelçet tu e çelte dora, dora fol. Elushe Allahu që Allahu trupat ton mos flasin, pas ata që e njohin Allahun subhanehu ve teala. Kjo ka qenë brhasësona ka për mendje të ardhet në kat në kat kontekst. Gjithashtu tregon Esma bint Umays radhiyallahu anha thotë nidit bidezem ka thon pejgamberi s.a.m. mua e la uallimu ki kelimatin te kuline hunne indel kërbi, i ka thonë esmajës bëjësë umejësit, ka thonë, ata mësoj, ti mësoj di sa fjallë, sëherë që të të gjithë në zorë, thujin. Ka thonë, poja rësullë Allah. Ka thonë, thuj, Allahu, Allahu, Rabbi, la u shriku bihi shëjëa. Ka thonë, thuj, shpesh kërki zërë, Allahu, Allahu, ojë zoti jemë. Allahu të si baj kur gjohë shirkë Kjo vle, dhe zërë, përket një që kanë zërë Kër je në zërë, qëfar do zërë Thuj, Allahu Allahu është zëtë jemë A i ka me më një muë muë Dhe ka që jemë për e traditës për nga më beris e sellem Sëherë që kur ka pas zërë E kush për neve së ka zërë, dhe zërë Iru sëpë allohën që allohët në i largonë zërët tona Ndo njohë e në akhirat E zërë i maj madhë E, për nga mërë alë i shqalës, mësër që ka për zërë, ka thanë La ilaha illallahul adhimul halim La ilaha illallah, Allah o është i madhi i but La ilaha illallahul rabbul arshil adhim Nuk ka zot që mëriton adhurimi për përshë Allahut Allah o është zoti arshit madh La ilaha illallahul rabbul semawati Wa rabbul ardi wa rabbul arshil kerim Allah o nuk ka zot që mëriton adhurimin Askuqë për veçatina Zoti qi e dhe, zot i dhe, zoti tokës Zoti arshit bujar Zoti arshit madh Ky gjë është duaja e al-kurab zohret. E i ka thënë mesam Esmajas, "A të tënçoj? Shikoj, s'ka pas gryë as kurrë, gryë muslimane." Ka thënë, "Ti më tënçoj do fja, doin do bi." Andaj ka ardhur nga Esmaja, ka thënë, "Gjithmonë kam thënë që dua." Dhe më kanë imu Allahu xhelalu ala. Shikojmë se njerzit kur kanë zor, hu jumteaje, hu jumteki. Anë nuk ka problem. Prit po para sebepeve ose zoti sebepeve. Ya ja, Rabb E pasaj Allahu ta krymë në përmet dikujna Allahu e ka saktur se bej, për para kësojna E ka ba Allahu të bare kjo e tële Që njëriju, që njëriju Të të threjtë Allahu në subhanehu Gjithashtë të dhegjër, për nga mbira lejtë salatë dhe selam E ka pas të radit që Tilejon gratë e muslimanve Të dalin në gjamil Andajt për nga mbira lejtë salatë dhe selam Të regon aisha se gratë e muslimanve kan prezantuar në namazin e sabahut duke u mbuluar me mbulesat e tjera dhe dilnin para se me e, para se me usbar dita dhe nuk i ka njohur prej territ. Dhe shumica e haditheve vazhdimojnë se sa me ka pa e ka, ka fal namazin në kohën e parë të të hyrës së së sabahut. Derrisa një ditë pe det vetë tregon djali Omerit Abdullahu, thotë një gruaj e kisë Omeri radiallahu anha Tho që dilë të shpesh në gjaminë, dhe omerit që banë të qefi. Një dit dit dhe një ditë për ditë dhe, kësa i gruji i tha dikush, pëse të jo i gruja omerit po dhe në gjaminë, kure disë e burdhjot s'ka qef? A tërë, a jo i tha, e pëse s'pom nalë ajë, a tërë? Masë se pas ka qef në të më thojë, s'ka me dhe në gjaminë. A tërë i kanë thonë, për a i sëmpo të nalë, sepse e ka dëgju pe nga benësëm duke thonë, la tem Mesajit Allah Mos i pengoni Gratë e Allah Mos i pengoni Robreshet e Allahut Prej mesjitave të Zotin Mos i pengoni Gratë e juve Me arnë gjami Sërratë janë roptë Allahu Gjelluane A në bëngamir A lejë salatë dhe selam Ju uh, ka than Dillin gjami Mirë për kërën të smetim gjetër Mirë për mos dillin Të filet Të parfërmosra Dillin me Dhe on I thojnë Ihti shem Me pas një loj uh, Hejbeti gruja Së për dalë që sh O mos me dal me provokim Ndaj ka thonë pengamberi a.s.m. hadith Kur njana për juve të del në gjami Mës të aprek parfumin Të do mës të aprek parfumin Mës lirë Sepse ka halë hadith tjetër nga pengamberi a.s.m. Nuk del një grua E parfumosë prej shpijes se vet E njerëzit janin erën Vetëm se ajo ka bërë kështu dhe kështu prej amoralitetet Ka thonë djetarët prej nëzitjes drejt amoralitetet Jo që ajo është amoral Hasha vë këllë Përse di dal kan than gruaja nuk llogaritet amoralë derisa bëhet me katër dëshmitar amritë. Mirpo kjo e ka për qëllim e nxit provokimin, e nxit amoralitetin. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i, kanë daluar, gratë, gjami, i bura, ka ndaluar gratë të dalin xhamin edhe nëse dikush pe iburava se ka pas shef. Dhe vëse shohin shpast pengesa. Kta pse bërë pengesa? Ka disa burra, bëhen më devot shumë se pejgamberi, më devot shumë se Abubakri, më devot shumë se Omeri, sele grynëvet hiç me dal kurkun. Nuk është të regullës Gryja e këtë drejtat si burë Por veç a jo mbullohet Gryja mbullohet Adhaj për nga mire Hadith Mos i pengra një gra të juve prej gjamiëve Me gjithë se shpite tërë janë më kherë për ta <coughs> Më kherë për ato gra Mirë po, alejot me pengu Slejot me pengu Pse, adhajot do në me shiu Namazin e gjamiës Andaj të të ajqa, shpesh kemi dalë në gjumon Shpesh kemi dalë në sabat Thotip në haqër e skalani Nëse gratë të sahabëve ka ndonjë në Sabah Që ka dhu për ndrek Në Sabah e vëzërë të tërë E ndrek, ndrek e dhe ma lehua Një ginja ma lehua Në këshama dhe ma lehua Andojë pengamber a.s. e ka ba bo, të, bon, të ndaluar për burat Me e ndalu grujën në pijamijave Nërsa gravi u ka than Fal në në shpim a mire kini Qiko? Gjithë mund ka e ku i libar Të pengamber a.s. Gjithashtu dhezer Pengamber a.s. është interesu për adhurime te grave ku janë grat me adhurime kë janë grat me ibadete një ditë vetë tregon Abdullah ibn Abbasi thot se ka qenë një ana prej grave Ummu Sinan prej Ansarëve el Ansarie edhe tu u kthi për hax e takon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kët gruaje edhe i thot pse o jona e Sinanit pse s'ke daltin hax me neve edhe i ka thon kjo ja rasulullah kjo kjo nuk kish me mundësi fat të ndejve në ideve e pa të mshit e dhe spata mundësisës spata kërë spata, kër, spata mundësi me arë atëheri ka thamë për nga mberi a.s. qikovë dhe zërë tja zavëncojë ka pasë dë më arë haqë atëheri ka thamë Muhammed a.s. fa umratun fi ramazane të qëdi haqët e ma'i ka thamë për nga mberi a.s. atëherë mëse s'ke mujtë më arë me mun haqë umreja në ramazan të banë barabar si një haqë me muë Umra jan Ramazan është e barabartë jo, se në sevap. Jo një se keç kupton, s'pashë keç kupton. Ai, shpirti kamëra, Umren Ramazan është si Haxh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka dhën dietar, është e njëjta sikur kullu vallahi që është 1/3 e Kur'anit. 3 herë? Apo 3 herë kullu vallahi. Çish bën ndallovera dhe këtu? Keni pa këto shkaqënojmë më parë hatme? A keni bën çish ndojmë më parë? Pasi ta ulën çinavën. Një hatme, një qine euro Të shenë të folë a lejot është lejot Me parë është lejot, pa parë lejot A lejot, në shenë më njërën me thënë Ka me takënu një hatme Apo kam, digushtat, komboj bejnë Allahin Sitë masohë së Allahot që ketë punë Ka me lezu kurani një hatme A lejot me lezu kurani një hatme A lejot me lezu kurani një hatme Treher, edhe me thënë në lezuha një hatme Jo, se, se kurani një, një hatme Se kurani një hatme Se kurani injan hajd me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk u hajd me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo sigurisht se nuk kokullai 3 herë i hajdme. Nuk oni herë i hajdme. A dush me leju hajd me ka qon pin harf alif, derin kullu awdu bi rabbin nas. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam interesoi per grat dhe u um, mundohej qe me jao mu dhon alternativat. Se nge bo hajd me mua, ban ni umra në Ramazan. Ç'është problemi Allahu xhelalu ala, me ç'është problemi aty i cili ka bo hajd, ka bo hajd me memu gjithashtu pejgamberi sallaallahu aleyhi dhe zot e ka pas zakon që ë të rregullon çështjet e hyrjeve dhe daljeve mes me gravave dhe burrave pejgamberi aleyhis salam ka thënë hadith khairu sufuf arrijali awwalaha wa sharruha akhlaha wa khairu sufuf nisa akhlaha wa sharruha awwalaha ka thonai aleyhis salam safi mai mir i burrave është safi i parë më i keq është safi i fundit E safi ma i miri gravë është safi i funit E ma i keci viterë është safi i par E shumë bëj djetë njerëzës Së ne kuptojmë ta E djetarë ka ndanë që që kuptohet kjo dhe zë Për nga nësam në fillim Kër e ka qelë gjamien Grat janë falë me burat Janë falë burat Mësani janë lidhë gratë mas E për nësam ka dhanë Safi ma i miri burat ma i pari E ma i miri gravë ma i funit Sepse i pari i, i gravë I bje në gjithë me të parin me Me t Andaj Peygamberi shogjësia, se ka rreguluar, dhe ai samavoni u ka pa po vend veçant, Sallallahu alaihi wasallam. Apo andaj shogjosi ka nxit, no. Tash, namazosh, po runo. Se namazosh, e vonson, e ka ditse me zburave grupe kush nxit? Shejtani, mos. Andaj ka thane alaihi sallam, nuk vetmohet ni burr, me ni gruajë, vetmohet, vetëm se i treti është shejtani. Andaj ka thane alaihi sallam, "Xhai khairu sufubir rijal, safi mai miribunave është i pari e i më i fundit" i grave është më i miri. Esovaza nuvlen këtu na, sepse grat falën, grat falën, veç. Gjithashtu pejgamberi se se zot e ka penguar që grat të ecin midis rrugëve. Ka thon pejgamberi alay salatu selam, gabis bi Usaydan Alansari, tot nit pe drejza pejgamberi alay salatu selam, dul pi jamië. Edhe i pa grat midis udhës tu ec midis rrugës. Atare ju drejtu grave diu tha, istaxidna. Vanono pak ju. Kur tieni të ecë udhës, vanono ju pak. Pasa ju ka than Sepse ju se kini të drejt me jesë midis udhe Në të hkukën e të tarik Ju se kini hakin e rrugës Me jesë midis rrugës Alejkun nebi haafatit tarik Hasni në qosh rrugës Thot Ebi u sejit El Ansario Pastaj i kun pa grat Qatë shumë e kanë zbatu ketë urdher Sa qi u përplashin për shpia të hes në qosh U banin viran U banin me pluhën pse vetëm vetëm mos ecim midis rrugëve. Kan votëtar. Pse e ka bëu këtë pejgamberi sa? Sepse kur ka përziere, ka sharr. Andaj vjen se ka dhan grave, mos hasni midis rrugës. Rujoj ti kaçosh. Kur ka shumë burra, mos shkou përziat timrena. Dush më nei malar. E nëse osh patjetër në rrugë për shemb, po rruga e këtejve, atad kjo kaçosh. Largoju. Apo merrni anku, nuk përzihesh me burra. Dhe zaket kjo ka sinë nga kujdesi i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për grat, për grat e e muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi alayhisallahu alajim e ka pas ë prej ndonjë traditas që kur ka fal namaz tregon anes ibn Malik se pejgamberi alayhisallahu selam thonte ë unhi namaz edhe e bajnë atë me zgjat. Hin namaz edhe bajnë atë me zgjat. E dëgoj të çartë e fëmijës e pastaj e shkurtoi namazin. E dëgoj të çartë e fëmijës edhe e shkurtoi namazin. Pasaj ka thonë Sepse une e di Sa shumë dhem të gruaja Kër kanë fëmija Shikë do e zër Kjo rahmet i madhë E shkurtoj namazin Namazin Jo qajtorën Jo një do Mësëm qelë telefon Se jam izan Të lujt letra Jo vlo Namazin ka thonë e shkurtoj Sepse kër e një të kajtë mën e fëmijës E di se nana vetë Shumë atë të mërzit Ajo anë namaz Sun lëvrit E une e shkurtoj namazin Se e di senëna vet s'mban sa po kur ka fëmia. Ta thon dietarët, po më s'm ka dashmë ka gazu. Unë e ënjon natyrën e femrës, unë e ënjon natyrën e nonës, unë e ënjon natyrën e gruajës, i dhimbët e Vladi. Dhe do shiko, e ka shkurtuaj badetin, megjithëse prap këto dikush mos mos mendojse neve nga ngadrojnë gjalla. Ai thot, "Oje boshi ka u badash, mi ta prun me prunjami, mos e prunjami. Ja jo, Allah." Dhe nuk thot më vete gjithë ditën. Pam jo në 70, jam me për fëmin në xhami. Fëmia ka mundi ta ban urinën në xhami, Allah. Jo, Fëmia ban urin në xhami, fëmia ban të lash në xhami. Mi po jeton këndon, çka ka për qëllim këtu? Ka thënë kur ka ndodhur? Ka ardhur dikush me gruën, po e di, e ka nitu ka, e ka shkurtuë. Apo fëmia ndër 7 vjet nuk vjen në xhami. Kjo është ndryimi i ulëmave. Kjo është ndryimi Sheikh Sulsemuddin, Ibn Qayyim al-Juzayy, e Imam Malikut Allahu zeh. Megjithëse me ne kemi këto do imam aty që s'kamsu kurgun. Te kallzojnë ders. Apo e diun edhe thoha se di. Subhanallahi ve la ilah. E dëbën yeri me pas nuk fol çashtu fitur me pas do volojë ashtu. Se di Imam Malik, se di Ibn Timia, se di Ibn Qayyim, se di Imam Ahmed, kush e di Ky e di. Kuhemso Allah. Kuhemso. Vonjëseves po ka ndejbë për këtë ilm. Ka ndrujet në ilm. Apo, dhun njerë do të më morë xamir me në mødështi. Mi po këtu çka po shollen vëzat? Zë... Rahmeti nune, i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ne e di sa i dha nanës për evladin. Këto vëza vlen ta fushat. Ti do të spija këta mund është me zbatuar. Apo, kërë ditë së diqka, atë e munu në anën kërëshi e vladit tanë Më shirojë, sotë që apë mundën më shpetë Sa asaj i dhemë dhem qështja e vladit të vetë Gjithashtë të vëzër për nga mberi së se lem Nuk i ka dalua gratë me pozita dhe pa pozita E ka pasë për mësam një shërptore e cila e ka fshi gjamiën E një ditë për ditëve, sahabët thonë vdesajë E sahabët thonë, mos të amunojnë a për mësam të të pushuë E varrosë minaj e për cjella Për nësëm një ditë, dëjë, dëjë, tëra ditë Thotë ku është pastrusja Ajo gruaja Ka qenë Ezez Ka thonë nja rësullë Allah Zdës të më shqecu E varrosëm vdicë ajo Shkoj Ja falem gjenazëm A të mësëm ka thonë Pëse së më kini kalëzumua Shikëve zër Grue, shërptore, Ezez Grue, jobur, shërptore E kapë qi gjamien, Ezez Me gjithë ata ka dhan, ti s'm ke ne kallzu mu, kallon kujë ke ne varros, ka dhan sheç atje. I ka morën sam disa shoqë ka dhan ai ti me mua. Ka shkuyë ka fal namazin e xhenazës. Edhe u shlut për ta. Këshkargu me tallëse. Te vem sam nuk ka i bardh i zi. Grujë e burr, ka shpirt, ka ibadet, ka musliman edhe muslimane. Me këta i gatartu pejon Zot. U gatrajtu, andaj tregon Abu Said al-Khudri. Abu Said al-Khudri, se eh uh, kur kanë ardh prej Jemenit, thotë nga shkum ka Abisinia Shkum ka Abisinia Kër shkum në Abisinia, e pomë Gjaferin Gjaferin u konë, pin meke atje ka shku Ka anë luftën e hajberit kura që të shiru ka orë mas Thotë kër shkum atje Thotë E, e pomë Gjaferin u takum Edhe nga ka zoshën e neve, këtu nga ka pru për për nga mberi E në mesin e këse grupe dhe zër Ka qenë edhe gruaja E qila ka shkujt esma i, e, Bintu Umejs Umejs Thotë është ardhm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fota filluën të shoqët pejon sam të thon tash kanard pijemeni, pina bisini. Kto pina bisini kanard të pejon Islam. As-sahabë pin Mekë kaard Medinë. Edhe thuhet se si Omerit, edhe kanard disa transmetime të tjera që si kanard disa prej sahabë kan thon, uh, ju sini me hakli të pejon sam të sana, se na kena buj Izraq, pin Mekë në Medinë. Edhe kjo Esmaja i ka thon jo Ka thonë në e kena dy gjrejte, ju kini nejtë me pengamberin së sellem, ju ka kshilu, ju ka mësu, ka thonë në e në konë në abisinin, në vend shkavit. Abo në abisinin, vend shkavit, ka thonë njemi konë të friksuar, të trishtuar, ve ku në nuk dhe u në khaf, neve në mundonin dhe në raskapitnin dhe në trishtonin, dhe ju e kini pas pengamberin së sellem, atëre shkojnë edhe i kanzojnë pengamberin së sellem. Se Omeri, për në thot nevi, shë kënë arpi e menit, edhe pja besinijës, ju së qeni mangat me mësëm se na, na e na mangat me mësëm. E mësëm ka thonë, e ju që shakëthit Omerit? Këgryja ka thonë, unë i ja, Resulloha i thash, na e na ma hakli, edhe ja ka ka dzu mua betin. Ata ri ka thonë, pengamberi, a.s. Sjanë ata mangat mu e se ju. Sepse ata e kanë një hijëret, ju i keni dy hijërete. Ju keni shku në në bisini, pasaj keni jarte unë. Ta Ghaferi dhe shokët e vet kanë shkupën me ke në Abisinni, pasa kanë ardhe atone. Shikojse këtë ngushëllim të grave që e ka pasur më parë. Ka thënë, "Jo, ka thënë te ke bën millim pak më larg, ti e ke dij gjë rrethë." Kë ka vëse çka argumenton. Se mësoni ka pa ndjenjat e njerëzve. I ka pa po ndjenjat po ndjenja e njerëzve dhe, dhe i ka i ka ë mushiru. Gjithashtu vëzer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tham tradit që kur i kam ledh grad, ka mbledh gratë, ai do ka bëë ë lehtërim. Uh, Osilë butë me ta Derisa, tham, i kanë ngritë zanët Edhe, ka harda meri Edhe i ka tham, o ju armike Të vetëve uh, Ju jenë armistë të vetëve të vetës Ka tham, si ka mundësi me ngritë zanën Në pranitë për nga mberi së sellëm Ata, <laughs> janë më shepë dhe i kanë tham Inneke, e faldhu, e agladhu Ti e ka tham, shumë i vrasht Ti e ma i ranë E mësëm është i butë Ata e mësëm ka tham, ihen jep në këtab Ka dal, o, oh, biri kë Ka thonë, Kë thonë betona në ata qëka e ka shpirtin tem Ndorën e tina Ma lakia ke shëtanu se li kem fegje Illa se le ke fegje nga i rafëgjik I ka thonë, o merë Qështu të ka kryu Allahu Se mërë ti një udhë Vecë se shëtanin e ndronë udhë Qështu të ka falë Allahu u gjellu alë Pse u tutën për tyje E su tutën për muhe Qështu të ka falë Allahu u gjellu alë Ka thonë, kur i jetin njerëzit prani Ka ndronë Tërsa lo u gjitha e ka bo penga mesam njerit më shirëshëm dhe njerit të burë. Vezër ka dhe shumë prej, prej gjera dhe sa ti kam përmendjetarë në raport me penga mesam, gjithashtu penga mesam e ka post tradit që ti të bënë thire për kujdesin e të vejave, të zatë kanë me të paburrin e tyre dhe penga mesam e ka bo e, shpërblimin ati cili kujdesit për një grue cila s'ka burë, shkën një këshyr e vlad i qonë pare, i qonë pasurije kështu me ra, ka thënë Alej Ate i cili banë luft në rrugë të lahu të bareke, në rrug, luftë rrugë në lahu të bareke vëtërë. Gjithashtë do penga me samë, i ka këshiluar gratë që nëmonë të kënë kujdes me hakin e burave të vetë. Montanje është sile e ti me gratë, për e me samë, shumë bre aditër i ka të në grave, kujdes me burave të juve. Abo, kujdes me burave të jo, si lu në mirme me burave të juve nga se kini hakë të madhë, Teta, vezet, esellem, dhe taq gjithashtu vaza pejgamberis a.s. kur i ka ardhi gruaja dhe ka qazuar se burri vet, veç falet, veç xhërorin, edhe histori me gruën e vet. E beso nga thonë ka dalë burr. Që ka suneti jam nuk ka thë që ka të rrë me gruën e tande. Ka lakoh me gruën e tande. Pastaj edhe falu, edhe xhëroro. Ka thonë nuk ka suneti jam, vetëm me nejt. Aja ka menduçi, veç falna, veç xhëroroj, edhe apo derse ka ardhur sa të smutin i gruaj ka thonë, ja rasulullah, a ka burr në as ka burr. Ka thon, oj Filana, a je martu ma jo? Ka thon po, a dinë Filandin e ka mbur. Ka thon po, po doja kanë e martu me. Ka thon pse po thua jamë martu mas jam. jam? Po ka thon si me pas si mos me pas. Ajë ditë të falet, gjithna të falet, gjithë ditë agjeron. Ka thon, s'ka as si si mos me pas. Atë ka thon therr mëni këtu. Kur e ka thirr, ka thon kjo sosh rruga ime. Nuk ka rruga ime këtu. Rruga ime me fal, edhe me sku të familja. Rruga ime më agjëru, po edhe prish. Rruga ima me menejt me gra, e, e tua, së so, e ki gruje, këtham besë, andaj vefësam kështu i regulonte qështjet e, e grave, grave të muslimanve. Kjo dhe zhërështë, aje se në kam përmejt djetarë, ka dhe shumësime, porse kohë në kam baruhe, e rusëve Allah unë të bare, këvetarë, që zotë i unë gjele gjelelu, na mundëson që mështu i im në hak grave tona, të, e rusëve Allah unë të bare, këvetarë, që Allah unë të në ban model për muslimanet, e rusëve Allah unë t ku yakin qem çelluar allahut na na çproblem ku do shekimi gabuar allahut na fal elus allahut te bare keutaç zoti onxhel el jlalul muslimanat ku disen allahut ndihman fuqara ska mor nevojtar allahut i pasoran elus allahut te bare keutaç allahut xhel el jlalul na dit te bayramit allahut i gazon te gjith muslimanat ti bashkon muslimanat aqulu qawli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin